«О, мій славний Ясю, мій непорівнянний лицарю!» Знов порвалася з захвату до свого коханця Ядвіга, забувши в ту мить і про королівське слово, і про величну пиху, а піддаючись лише пориванню молодого щирого серця. Ясь, ошалілий від щастя, цілував і милував свою зірку безміри. «Але як ти сюди влучив?» – шепотіла сп'яніла Ядвіга. «Пробрався межу юрбою». Декомусь челядників по дукату сунув у руку і опинився, як бачиш, у гаю. Я не міг від'їхати, не побачивши тебе ще раз, хоч здалека. Все бажання було над мене. Пантрував я на шляшку проти палацу, поки ти не з'явилась на рундуку. Серце моє віщувало, що ти вийдеш до мене, що не забудеш клятби. А чи ж правда? Правда, відмовила Ядвіга, починаючи, мов, прокидатись від чарів. Про те, що вона пішла в сад проходитись без жодного заміру, змовчала. Так не забула про наше присягання в люху під землею? Вона ж озвалася світком. І будеш моєю?» Я двіга затримтіла. Вона зразу почула такий холод, не би її облито крижаною водою, і нічого не відповіла. В ту ж хвилину залунали погаю голоси і заблимали між деревами огники від смольниць. Ясь схопився, як опечений, і прислухався. «Тебе шукають», – озвався він тривожно. «Чи нема тут другого виходу?» Інак мене здибають, повен гай люду. За цим шляшком праворуч іде стежечка, Вона приведе до хвіртки, що не замикається, А тільки засовується на засу. Ну, до нової зустрічі, моя царице, мій раю, Промовив збентежений ясь. Пам'ятай же присягання, не зрадь, Поцілував він палкою її востаннє, І зник у гущавині. Минув рік, а мало чого не може За такий довгий час статись. Король після гойної учти мусив небавом по наглих справах державних від'їхати, а наприкінці року вибухнула межі Турцією і Польщею страшенна війна. Незліченне турецьке військо облягло чорною хмарою славний замок. Молодий хоробрий Алі квапиться найскоріше добути недоступну тверджу і красу всієї землі князівну Ядвігу, а потім ударити на кам'янець. А тим часом по високих та німих залах походжає гнівно красуня Ядвіга. Вона знову дома в своїм замку під Кам'янцем. Отець-князь за небезпеченством відвіз її до Кріпкого міста, а сам своїми потугами став під стяг королівський. Круг князівни теж високе та безмовне склепіння. Ті ж зали, ті ж хідники несходимі, ті ж світлиці. І старі предки з старих храм так само, як колись позирають суворо на неї. Але пишний замок не потішає більше князівни. Їй затісно, задушно вже в ріднім гнізді У орлиці виросли крила Чи ж її князівні, зоставатися сім замку Коли один ступінь, і вона вже на сходах до трону І нема межі її владі Король дужий на полі, і безсилий край її ніг А Польща в руках її забавка Колеса полохливий стукіт у двері перервав її думки Вона здригнулась, рипнули двері і на порозі з'явився каштелян замку з перев'язаною рукою. Князівно, промовив він хмуро й строго, недобрі вістки. Говори, озвала словом Ядвіга, замок не витримає більше облоги. Ми погинемо всі. Пороху в нас ні зерняти, гармати побиті, бійниці й вежі зруйновані, люди конають, як мухи, блідий голод наліг. Але на визвол до нас іде коронне військо з королем на чолі, а з ним разом і отцівські хоругви, покрикнула Єдвіга. Нам треба продержатись лише кілька день. Князівно, прогомонів Каштелян хмуро, коронне військо розбите. Розбите? перепитала невірним голосом поблідла Єдвіга. Але король, отець? Каштелян відкрив свою голову і охрестив себе великим хрестом. Його милость король тяжко ранений, а ясновельможний князь отець їй мості, пробач князівну за сумну звістку. Тепер перед суддією Небесним він поліг славою всічі. Січі. Отець мій поліг, король поранений, крикнула жаху я двіхала, маючи руки. Ах, тоді най усе гине, усе, усе. Безмовно стояв каштелян, не сміючи нарушити німого горя князівни. Так точились довгі, нерозважні хвилини. Нарешті Каштелян наважився зірвати мовчання. — Але що накаже чинити, ясна князівна? — промовив він, низько склоняючи чоло. — А чого ж від нас вимагає великий візир? — запитала гордо князівна. — Ясновиможна, панно, він править ключі від замку, ключі від усіх скарбів князів Потоцьких, і в додачу їм